«Вечір, а ми молотимо. Присвітлі вже. Десята година. цей час ми вже в бараці замкнені, а то молотимо». Я й сказав, що доки ж ми будемо молотити, поки й душу свою змолотимо тут. А хтось же з наших і доніс Бауеру. Кличе на мене Лео в клоню. Я прямо з вилами й входжу. Стоять Бауер, його Бауерша, дочка і Лео позад мене. На дверях розіп'явся – Бауер лютий, як замахнеться на мене палицею, і у мене так голова заболіла враз. Лео потім казав, що я тоді зробився білий, як тот смерть по-їхньому. Я вила наставив на Бауера, та як закричу, онтерштеє дік. Не смій, значить, тільки торкнеться, кричу, так і загоржувила в душу. Далі вже по-нашому йому видав. Опустив той палець, не вдарив. Через годину повезли нас у барак. Я ні живий, ні мертвий. Жду, що ось ось покличуть до коменданта, посадять у карцер, а потім ще й концтабір запроторять. Не викликають. На завтра роблю в Бауера. Лютий, як вогонь. І не дивиться на мене, і не балакає. Ну, думає, сьогодні заберуть. Мена і сьогодні. І тиждень. Не взяли. Пожалів схвильовано спитав дядько Дем'ян та ні жалості в них до нас не було уже як пересердився Бауер посміхнувся якось і каже що ж ти, Ніколай, розорити мене надумав? і пояснив, що йому молотарку треба було того дня віддавати до півночі інакше довелося б сплачувати великі гроші якби задержав до завтра а не заявив на мене того, що забрали б мене і він позбувся б наймета тільки через це Каже мені, ви цивіль гефангеннен, цивільні полонені, значить, і ми з вами можемо що хочеш робити. О, такий гад, цивільні, значить, полонені, каже. А як наші прийшли, кричав, мабуть, поперед усіх, Гітлер капут. Обурився дядько Дем'ян і похитав головою. Сорбнув ти, лиха хлопче, тепер уже дома і якось воно буде, кістки цілі, душа в тілі. Якщо ще однієї голодовки не зроблять, то не пропадеш. Та, було всього. Як почали союзники ночами налітати, вони ж били все підряд. Такі горобині ночі влаштовували. Варта нас замкне в бараці, сама змотає водочки в сховище, а ми під бомбами. Попаде чи ні? Ото страшно було, дядьку. Здавалося, усі бомби падають на наш барак. За розмовою непомітно пройшли таке вже чималенько, і тепер підступали до крайніх хат розкиданого по широкій долині села Опішнян. Хати чипіли ще по зимовому затушканні під саму стріху в загату з полину, та картопляного бадилля, щоб не оббивало стін негодою та не продувало на холодних хвищах. Проти однієї дядько Дем'ян зупинився. Вона стояла під затишною стріхою, з хворостяного Бовдура тепло вився білий солом'яний димок, його тут таки підхоплював вітер і розмикував над покрівлею і двома тополями. Дивлячись на них, Микола знову згадав свої домашні ясини над хатою. Оце бачиш граблі? показав горжій на тин із соняшнечиння. До нього були прислонені граблі зубками вниз. Не повезло нам, якби граблі стояли зубками вгору, могли б загріти душу стаканом коньяку у три гички. Однак зайдемо, тут же степан жали біда. Увійшли в просторий двір, занесений снігом у рівні з тином. Тільки попід сараєм та хатою прорізано стежку, сніг викидано на замет, від чого здавалося, що його тут заскиртували. Дядько Дем'ян звично крутнув дерев'яну завертку, двері очинилися і подорожні вступили в сіни. Горжій поклацав клямкою хатніх дверей. «Заховайте!» – почулося з хати. Зустрів їх широкоплечий дядько. Він сидів коло столу, розтебнутій жилець і зовсім лисий. На столі стояв кухоль, із нього парувало. Мабуть, пив чай, а вони перешкодили. Біля печі поралася жінка, совала в чорній челюсті верчики соломи. У печі його тіло полум'я, щось волого сичало. Жінка не звернула на подорожніх ніякої уваги, наче була глуха і не чула, як вони увійшли. Горжий привітався, а за ним –